Hola, bon dia. Avui parlarem amb un senyor fill de l'Escala i resident a l'Escala que per qüestions de la crisi social ja fa temps que fa ús del banc d'aliments i també assisteix, és assistit, ajudat per serveis socials. Voldríem que ens digués com ha arribat fins aquí, quins han sigut els motius, i quina és la seva la valoració de l'ajuda del Banc d'Aliments i dels serveis socials. En el meu cas eh, no és per tema Covid, cal aclarar això jo, i sinó que és per unes de les circumstàncies que vaig perdre la feina ja fa anys, em començar a venir unes discapacitats i bé, eh, doncs encara no cobro res, i que ajudart diguésim vaig haver que anar en totes aquestes crisis que hi ha actualment ja des del 2008 que, que no restem una i, i ara amb això del Covid i tot. doncs he tingut que, que acudir, diguéssim a servei social que falta personal a eh? tant a serveis socials com molt ban d'aliments. Eh? jo ho valoro d'aquesta manera. Però el servei de la gent que treballa, s'esforça i està bé. Una eh? qüestió de i així a vegades doncs pode fallar alguna coseta que no coneixen, però ho busquen i tal. Eh? Jo també me moc una mica també pel meu part i veig que a vegades doncs, informen una mica coses que no, que veig que no no ho dominen gaire, vull dir, els hi falta una miqueta també de formació en coses socials que surten noves, eh, per exemple, això de l'ingrés mínim, eh, etc. No? I fins aquí no tinc pa res més, és a dir... No?